Godmorgen og velkommen til Jørgen Vestermånenyheder. Det er onsdag den 12. april, og her til morgen starter vi med nyt fra SAS, der med stor sandsynlighed står foran en afnotering. Vi skal også høre om en amerikansk storbank, der spår aktiefald i det amerikanske eliteindeks. Og så slutter vi af med lidt om de amerikanske inflationstal, som lander i eftermiddag dansk tid. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyhed, mit navn er Laura Nørkær Seligman. Tiden med flyselskabet SAS, som et børsnoteret selskab, kan snart være forbi. Det skriver Berlingske, der henviser til oplysninger fra flere centralplacerede kilder. Ifølge mediet er planerne om en afnotering så langt fremme, at det vil være meget overraskende, hvis SAS fortsat er et børsnoteret selskab i efteråret. Det indikerer samtidig, at selskabet fremover kun vil have to ejere. Den ene er den danske stat, og den anden er den amerikanske kapitalfond på Apollo. Det er dog endnu ikke helt afgjort, om SAS forlader børsen, da Apollo fortsat kan nå at springe fra aftalen, og det kan åbne en lille mulighed for en fortsat børsnotering. Processen med at afnotere selskabet vil være endnu et stort skridt i det forløb, der blev sat i gang sidste vinter, hvor SAS fremlagde en omfattende spareplan. Målet var at skabe et flyselskab, der var rustet til at klare konkurrencen i luftfartsbranchen. Undervejs har SAS gennemført flere besparelser, forhandlet nye overenskomstaftaler med medarbejderne og selskabet er blevet sendt i konkursbeskyttelse i USA. Ender det med en afnotering, vil de nuværende aktionærer i SAS blive de helt store tabere. Og deres aktier vil sandsynligvis vise sig at være værdiløse. En SAS-aktie ligger lige nu til en pris på 23 ører, efter aktien tog et ordentligt dødt tirsdag. Et aktiefald kan være på vej i det amerikanske SAP 500-indeks. Det spår storbanken Wells Fargo tirsdag ifølge Bloomberg. Der er en større risiko for aktiemarkedet, hvilket skyldes højere renter og pres på forbrugerne, kombineret med finansiel uro oven på flere amerikanske bankkræk. Det får storbankens strateger til at spå et fald på 10% til indekset over de næste 2-6 måneder fremgår det af en analyse til bankens kunder. Wells Fargo venter dog fortsat, at indekset vil ligge på nogenlunde samme niveau som nu ved årets afslutning. Kl. 14.30 dansk tid vil alles øjne være rettet mod USA, hvor der lander inflationstal for marts måned. I februar måned lå inflationen på 6%, mens markedet her i marts forventer en inflation på 5,1 procent. De faldende energipriser og et varmere vejr i marts vil være med til at nedbrinne inflationen for marts måned. Men olieprisstigningerne fra OPEC Plus vil lure i inflationstallet for april. Det skriver Nordeas strategier i deres morgennyhedsbrev. Dog forventer Fed, at bankuroen vil hjælpe med at trække inflationen den anden vej, hvilket blandt andet styldes strammere kreditbetingelser, som rammer både husholdningerne og virksomhederne, skriver Nordea. Dagens tal er det sidste inflationstal, inden den amerikanske centralbank holder rentemøde den 3. maj. Og det vil derfor være et tal, der kan blive meget afgørende for den næste rentebeslutning, lyder det fra Nordeas strateger. Efter sidste uges robuste jobrapport for USA er der indpriset en sandsynlighed på over 70% for en ny renteforholdelse til maj. Den nordiske storbank forventer heller ikke, at Fed er færdig med rentestigningerne lige forløbig. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan som altid følge nyhederne på jorinvester.dk i løbet af dagen og høre mere på Millionærklubben som vanligt kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.